A Római Levél befejezése. Ez a harmadik alkalom azon a sorozaton belül, amikor a Római Levél 9., 10. és 11. részével foglalkozunk. Kicsit zavar az a gondolat, hogy nem sikerült befejeznünk a 9. részt, és szeretném tudni pontosan mi is következik. Vissza kell térnem a 9. fejezet második feléhez, mert annyira gyorsan átfutottam rajta, hogy talán nem mindenki értett meg mindent, amiről beszéltem. Lapozunk vissza a romai levél 9. rész 27. verséhez. Pál azt mondja, hogy Ézsajás fel felkiált Izraelért. Ha Izrael fiainak száma annyi volna, mint a tenger fővénye, akkor is csak a maradék üdvözöl, mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön. És előre megmondta Ézsaiás, ha a seregek ura nem hagyott volna utódot nekünk, olyan lettünk volna, mint Szodoma és hasonlóvá lettünk volna a Gomorrahoz. Tehát Ezsajásnak ezek a proféciái nagyon egyértelműen azt jelzik, hogy Izraelnek csak a kiválasztott maradéka fog végül eljutni céljának beteljesüléséhez. A 27. vers azt mondja, hogy a maradék, nem egy maradék, amint a régi King James fogalmaz, hanem a maradék. A kiválasztott, előre ismert maradék. Értitek ezt a témát Isten választásáról? Arról, hogy ő előre ismeri az eseményeket? Ez benne van ezekben a fejezetekben, és ha ezt nem sikerül megragadnunk, akkor az üzenetet sem értjük meg. Aztán Pál megpróbálja kifejteni, hogy Izrael ezt miért veszítette el. Azt hiszem, ez mindannyiunk számára fontos, mert velünk is megtörténhet. Meg kell értenetek, hogy Pál szemszögéből nézve, 19 évszázaddal ezelőtt rendkívül meglepő az, volt az a tény, hogy a zsidó nép elutasította a mesiást. Mi, akik, a tizen, akik 19 évszázaddal később élünk, már annyira hozzászoktunk ehhez a tényhez, hogy egyáltalán nem vagyunk meglepődve. De Pálnak hosszasan kell magyaráznia, és sok idézetet igénybe kell vennie az Ószövetségből, hogy meggyőzze először is saját magát, aztán olvasóit is arról, hogy valóban így kellett történnie. Mi visszatekintünk közel 2000 évre, amikor a zsidók bizonyos értelemben elveszítették a pozíciójukat. Mi ehhez már annyira hozzászoktunk, hogy nem igénylünk magyarázatot. Vissza kell mennünk Pál korába ahhoz, hogy megértsük. Számára és kortánsai számára ez egy zavarba ejtő rejtély volt. Az írásokhoz kellett fordulnia, hogy megtalálja a magyarázatot. Pál válaszol ez. Bár Izrael a végtelenségig elszaporodhat, végül kizárólag a maradék fog üdvözölni. Amikor eljutunk a 11. rész végéhez, ezt olvassuk. Az egész Izrael üdvözül. De össze kell kapcsolnunk ezt a két verset. Az akkor élő egész Izrael lesz a kiválasztott paradék. A két vers egymást magyarázza. Aztán ezt kérdezi. Miért történt mindez? A pogányok, akik nem is keresték, mégis elérték a megigazolást méghozzá a hitük által. De Izrael, aki kereste a törvény általi megigazolást, nem tudta megvalósítani ezt a törvényt. Miért? Ez egy égető kérdés pál számára. Miért? Azért, mert nem a hit által akarták elérni, hanem a cselekedetek alapján. Megpróbálták kiérdemelni Isten előtt a megigazolást. De felfogásokkal ellentétben, Isten előtt kizárólag hit által lehet megigazolni. Mivel megpróbálták kiérdemelni, nem nyerték el hit által. Ugyanez vonatkozik sok templomban járó keresztényre. Továbbra is úgy gondolkodnak, hogy ki kell érdemelni a megigazolást Isten előtt. És ha úgy gondolod, hogy ki kell érdemelned, akkor nem fogod hi elérni hitáltal. Érted? Ez a... Mert ez a kettő kölcsönösen kizárja egymást. Ha ki akarod érdemelni, akkor nem kapod meg hitáltal. Ha elnyered hitáltal, akkor nem akarod kiérdemelni. Ez Izrael módszere, amely hasonló módon az egyházban is kialakult, és véleményem szerint a hitvalló keresztények többségét is jellemzi. Azt hiszik, hogy tenniük kell valamit azért, hogy kiérdemeljék a megigazolást Isten előtt. Az igazság az, hogy nem lehet kiérdemelni. Aztán Pál eljött az igeveshez, 33. vers. Amint megvan írva, megint egy idézet közvetkezik Ézsajástól. Íme a megütközés kövét és az elbotlás szikláját teszem Sionba, és aki hisző benne, az nem szégyenül meg. Ez sokkal jobb fordítás, mint az, hogy nem fog csalódni. Tehát a megütközés köve, amelyben a zsidók elbuktak, a messiás volt. Ézsajás 8.14, ez is egy profécia. Ézsajás 8.14. Ezt mondja az Úrról, a messiásról, És ő nektek, akik hisztek, szentély lesz. De megütközés köve és potránkozás sziklája Izrael két házának, Tőr és háló Jeruzsálem lakosainak. Tehát Jézus vagy szenté, ha hisztek benne, és hitáltal elfogadjátok, vagy pedig egy kő, amelyben az ember elbotlik és elesik. Ma is ez a helyzet. Mindig így van ez. Vagy belépsz hitáltal a szentébe, vagy pedig elbuksz a megütközés sziklájában. A megütközés sziklájának lényege pedig az, hogy nem tudod elérni a megigazolást Isten előtt a saját erőfeszítéseid által. Ez nem tetszik a vallásos embereknek. Ők ezt soha nem akarják hallani, mert valamiért így gondolkodnak. Mi is tehetünk valamit, hogy kiérdemeljük. Van még két ige hely, amit megnézhetünk. 1. Korintus 1. rész 23. vers. 1. Korintus 1. 23. Pál a saját üzenetéről beszél. Mi a megfeszített Krisztust, vagy a messiást hirdetjük, aki a zsidóknak megütközés, a pogányoknak pedig bolondság. Tehát újból azt látjuk, hogy a megfeszített messiás a megütközés köve. És még egy hasonló ige, Galácia 3.11. Galáci 3.11. Elnézést, 5. rész 11. vers, Galácia 5.11. Engem pedig testvéráim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Más szavakkal, ha azt hirdetem, hogy tennetek valamit azért, hogy kiérdemeljétek, akkor nem fognak üdvözölni hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. Soha ne felejtsétek el, hogy a kereszt mindig a beleütközés köve. Mert alása az ember minden büszkeségét és önigasságát. Minden jogunktól megfoszt minket, és semmi mást. Nem tehetünk, mintha bízunk Isten ki nem érdemelt irgalmába. És nem elég csak egyszer meghoznunk ezt a döntést ahhoz, hogy üdvözüljünk. Valójában újra meg újra meg kell hoznunk ezt a döntést minden nap. Bízom Isten ki nem érdemelt irgalmában. Az, irga az igazságom nem abból származik, amit teszek, hanem hitelt kapom Istentől. Most tovább lépünk a tizentik fejezetre, amelynek témája természetszerűen adódik megékozolás hitáltal, vagy a törvény alapján. Bál azzal kezdi, hogy könyörög Izrael üdvösségéért. Nem szabad megfeledkeznünk arról, bár nagyon izgalmas az, ami ma Izrael földjén, tör, földjén történik, és a sok profécia, amelynek beteljesülése folyamatban van, Tartsunk szemellett valamit, amire Izraelnek valóban szüksége van, az üdvösségre. Emellett a Föld és minden más izgalmas kérdés azonnal érdektelenné válik. Hát tehát így folytatja. Testvéreim, én szívemből kívánom és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözöljenek, mert tanúskodom mellettük, hogy rajonganak az Istenért, de nem helyes ismeretek szerint. Ha ismeritek a zsidókat, akkor tudjátok, mennyire népszerűtlenek lennétek közöttük ezzel a kielentéssel. Nagyon nem akarják hallani azt, amit nem tudnak. Megérthetitek, hogy Pál miért volt Persona non a szemükben. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukért igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Figyeljetek meg ezt a kifejezést, hogy nem vetették alá magukat. Milyen problémára utal ez a kifejezés? Büszkeség, úgy van. De nem mutogassatok a zsidókra ezt mondva, az ő problémájuk a büszkeség volt, mert valamennyiünk számára nagyon megalázó azt elismerni, hogy semmiféle követelésünk nem lehet Istennel szemben. Csak annyit tehetek, hogy elfogadom ki nem érdemelt írgalmát, és azt a tényt, hogy Jézus elfogalalta az én helyemet, és meghalt a keresztem. Ez a probléma. Most megérkeztünk egy nagyon fontos megállapításhoz, Róma 14. Mert Krisztus, én jobban szeretem azt mondani, hogy Messias ebben az összefogésben, a törvény vége minden hívő megigazulására. Ez a kijelentés minden hívőre vonatkozik, zsidóra és pogányra egyaránt, és protestánsra, baptistára vagy metodistára nincs semmi különbség. Ott, ahol ez, ez a fordítás azt mondja, hogy törvény beillesztették az a meghatározott név előtt. Mert Krisztus a törvény vége minden hívő megigazolására. Ez alapvetően Mózes törvényére vonatkozik. A törvény, de Mózes törvénye nem egyéb, mint egy minta. Minden törvény mintája. Krisztus a törvény vége, mint a megigazolás elérésének módja mindenkinek, aki hisz. Nagyon messze hatók jelentés. Ha hiszel Jézusban, akkor Krisztus kereszt véget vet a törvénynek, mint a megigazolás eszközének. Megismétlem, minden vallásos ember elutasítja ezt a kijelentést. Valóban úgy gondolod, hogy semmit sem tehetünk? A válasz egyáltalán semmit, csak annyit, hogy hiszünk és bízunk Istenben. Az ő írgalmára kell támaszkodnunk. Most néhány percet szeretnék rászánni ennek a kielentésnek a mérlegelésére, mert rendkívül fontos és egyre fontosabbá válik, amint egyre több ember fordul a messiás felé. Nem tudom, mennyire vagytok ezzel tisztában, de hónapról-hónapra növekszik azoknak a zsidóknak a száma, akik elfogadják Jézust, mint messiást, nem csak az Egyesült Államokban, hanem Izraelben is. És bár ez a mozgalom nem túl nagy, mégis jelentős. Felmerülnek bizonyos kérdések, amelyekkel a római levél foglalkozik, részben ebben a szakaszban, részben pedig a következő szakaszban. Vannak, akik azt állítják, hogy Krisztus a törvény célja, de nem a vége. A vége szó fordítása miatt. Azt hiszem, megtaláltam az itt használt szó jelentését, mert ez a legjobb útmutató a jelentéséhez. Elmondom ennek a kis kutatásnak az eredményeit. Az a görög szó, amit, itt ér, amit érdekel minket, a telasz, és mindösszesen 37 helyen fordul elő az új szövetségben. Alig 11 helyen szerepel olyan értelemben, hogy valaminek a vége, Célként csak három helyen fordul elő, végül pedig úgy, mint célja és vége valaminek, 23 helyen szerepel. Tehát a 37 előfordulásból alig háromszor használják cél értelemben, ami kevesebb, mint 8%. Más szavakkal, és újból eljutottunk ehhez az alapelhez. Elfhez. Ha csak célnak akarod fordítani, akkor nagyon erős, objektív, külső, ha csak célnak akarod fordítani, akkor nagyon erős, objektív, külső indokokkal kell rendelkezned, mert ez nem a szó megszokott normál fordítása. Valójában ebben az esetben én személyesen azt hiszem, hogy mindkét jelentés érvényes. Krisztus a mesiás a törvénynek, mint a megigazolás eszközének célja és vége egyben. Az egész törvény Jézusra mutat előre. Ő az egyetlen, aki tökéletesen tudta tölteni a törvényt. Benne tökéletesen beteljesült a törvény, és benne teljesültek a törvény követelései. Mi tehát mentesek lehetünk ezektől a követelményektől, az ő helyettesítő áldozati halálán keresztül, amelyet az érdekünkben bemutatott. Ennek ellenére rendkívül fontos azt megértenünk, hogy a törvény csak ebben a konkrét kérdésben ért véget. Szeretném nektek felsorolni a törvény hét további célját, amelyek továbbra is érvényes amely továbbra is érvényes ránk Ezt feltétlenül meg kell értenünk. Szeretném végig menni a vázlaton, ha akarjátok, kövessétek velem együtt. Először is a törvény héberült Tóra különleges módon kijelenti Isten igazságát, szentségét, bölcsességét és jogosságát. Ez egy egészen különleges kijelentés, semmivel sem lehet összehasonlítani. És nagyon érdekes, hogy amikor a szentségről akarok tanítani, akkor mindig Mózes sátránál találom magam. Számomra Mózes sátra a legnagyobb kihívást jelentő, legkényszerítőbb felszólítás a szentségre. Nem tudok erről több beszélni. Javaslom, hogy vegyétek meg azt a kazettát, amelyen erről tanítok, most csak megemlítem. Különleges, nincs a világon semmi, ami tartalmazna ugyanezt a kihívást a szentségre, a megigazolásra és a jogosságra, mint a törvény. Másodszor a törvény meghatározza az ember legalapvetőbb problémáját, ami a bűn. A törvény nélkül nem ismernénk a bűnt. A Róma 3.20 ezt mondja, a törvény által ismerjük a bűnt. És a Róma 7 hét ezt mondja, ha nem ismerném a törvényt, a bűn sem ismerném. Amikor valaki elmegy az orvoshoz, akkor az orvosnak nem az az első dolga, hogy elővegyen és átadjon valami tablettát. Először megnézi beteg torkát, elvégez mindenféle laboratóriumi vizsgálatot, hogy megtudja, mi is a probléma. Csak akkor kezd neki a gyógyításnak, ha már ismeri a betegséget. Ugyanez igaz arra is, ahogyan Isten az emberiséggel foglalkozik. Először is meg kell tudnunk, mi is az alapvető problémánk. A válasz bűn. De kizárólag a törvény tudja megfelelődni, Módon azon is a problémát. Csak akkor értjük meg, hogy, mi a, hogy a mi problémánk a bűn, ha találjuk magunkat a törvényel. Filozófiai tanulmányaim alapján azt mondhatom, hogy sok filozófus megpróbálta elemezni az ember problémáját, hogy megtalálja a megoldást, de az ige kijelentésén kívül soha senki nem jutott el oda, hogy diagnosztizálja a bűnt. A, diag a diagnózis egyetlen forrása az írás. Harmadszor, a törvény leleplezi, hogy az ember nem képes megmenteni saját magát. A római levél hetedik részének végén, amely kizárólag a törvényel foglalkozik, Pál felkiált: Én nyomorult ember, ki fog engem megszabadítani? Eljutott annak felismerésére, hogy nem tudja megmenteni saját magát. Egy egyszer a törvény előre kielentette és előre vetítette a mesiást. Nem egyszerűen diagnosztizálta a problémát, hanem megmutatta nekünk a megoldást is. A megoldás pedig nem bennünk van, hanem máshol. Jézusban, a messiásban, az ő helyettesítő, kiengesztelő halálában. A Lukács 24-ben, feltámadása után, Jézus elmondta tanítványainak, hogy minden, ami megvan írva Mózás törvényében, és a profétáknál és a zsoltárokban, az benne teljesített ki. Az ő, ő a törvény betöeljesítője, ő vetíti előre Móze, őt vetíti előre Mózes törvényt. Minden ő rámutat előre. Szeretném azt mondani, hogy minden áldozat a törvényben leleplez valamit Jézusról. Ötödször a törvény egybezárva tartotta a zsidókat a messias számára. Azt hiszem, jobb, ha megnézzük ezt az igét a Galácia 3-ban, a 23. versben. Galácia 3. 23. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, vagyis a zsidókat, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény közel 15 évszázadon keresztül egybezárva tartotta a zsidókat az eljövendő evangélium kinyilatkoztatásáig. Ez akkor vált nagyon elevenni a számomra, amikor egy hatalmas gyülekezet előtt beszéltem, ahol körülbelül 2-3000 kínai volt jelen Szingapurban. Amint rájuk néztem, ezt gondoltam, nem igen lehet itt senki, akinek az ősei között nem voltak bálványimádók. Gyakran az apa vagy a nagyapa még bálványimádó volt. Aztán ezt gondoltam. Jézus soha nem jöhetett -e volna el a kínaiak közé, mert ha engedelmeskedik a szüleinek, akkor neki is imádnia kellett volna a bálványokat. Megdöbbentem, amikor ezt megértettem, és erre gondoltam. És tennek sok idejébe telt, hogy létrehozzon egy olyan népet, akikre rábízhatta fiát, Jézust, aki helyes kapcsolatban áll a szüleivel, helyesen viszonyul a tekintéhez és közben Istenhez is. Soha nem volt még egy ilyen nép az emberiség történelmében, amelyre nézve ez igaz lenne. A következő. A törvény a jogszerű törvényhozás alapja sok nemzet számára, ide számítva Nagy-Britanniát és az Egyesült Államokat is. Csak egyetlen igevers, nehémiás imádságából, Nehemiás 9. rész. nehémiás könyve 9. rész, 13. vers. Így imádkozik Istenhez. És a Sínai Hegyre leszálltál, szóltál hozzájuk az égből, és adtál nekik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat. Soha senki nem kínált fel ilyen törvényeket az emberiségnek. Alapvetően általános megállapítás, hogy azok a népek, amelyek ilyen törvények szerint éltek, virágoztak, jó módban éltek. De azok a nemzetek, amelyek elutasítják ezeket a törvényeket, újból nagyon lecsúsztak. Sajnálatos módon ez elmondható az Egyesült Államokról, Nagy-Britanniáról, Skandináv országokról és más nemzetekről is. Fel sem tudjuk mérni, milyen sok áldást hozott az emberiségre a törvénynek az a mintája, amelyet Isten adott Mózesen keresztül. És végül, és bizonyos értelemben ez a legizgalmasabb, a törvény végtelenül sok témát nyújt az építő elmérkedéshez. Keresétek meg az első zsoltárt. Első zsoltár. Hányan tudjátok kívülről az első zsoltárt? Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán. Én másik fordításhoz vagyok hozzászokva, ez egy kicsit zavaró a számomra. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. Ez három negatívum. Ezeket kell kerülni, ha áldott akarsz lenni. Nem szabad a gonoszok tanácsai szerint járni, bűnösök útján járni és csúfolodok zékében ülni. Figyeljétek meg, hogy ez egy lassuló folyamat. hogy először a járás, aztán az állás, végül az ülés. Ez arra utal, hogy nagy veszélyben vagy. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Soha nem tudsz túl sok időt eltölteni azzal, hogy Isten kijelentésén elmélkedsz. De amikor az új úr törvényéről való gondolkodás valóban hatékonyá válik, akkor megismered a messiást. Mert a törvényben valamilyen módon minden Jézusra mutat. Tehát foglaljuk össze, Ismét a törvénynek ezt a hét célját, amely továbbra is érvényes. Különleges módon így kijelenti Isten igazságát, jogosságát, bölcsességét és szentségét. Diagnosztizálja az ember alapvető problémáját a bűnt. Leleplezi, hogy az ember nem képes arra, hogy megmentse saját magát. Előrevetíti a messiást. Összezárva tartotta a zsidókat a messiás számára. Alapul szolgál igaz törvények meghozatalához sok nemzet számára, és végtelenül sok témát kínál az és csak egyetlen szempontból nem fog elfogadható többé. Már nem a törvényen keresztül kell elérni a megigazolást Isten előtt, mert Jézus kereszthalála félretolta a törvényt. Most térjünk vissza a római levél tizedik részéhez, és nézzünk meg egy kontrasztot a törvénytől függő igazság és a hittől függő igazság között. Róma 10, 5 7 Mózes ugyanis azt írja, hogy aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember élni fog általa. Ha betartod az egész törvényt, teljes egészében, folyamatosan, akkor nincs szükséged semmiféle más igazságra. De az a helyzet, hogy ez soha senkinek nem sikerült. Tehát nem támaszkodhatunk a törvényre. Jakab azt mondja, hogy ha valaki egyetlen parancsolatot megszeg, akkor az egész törvény megszegésében bűnös. Nem lehet felbontani a törvényt kisebb részekre, és nem beszélhetünk így, ezt a részt betartom, de ezt nem mert. Egyetlen egységes rendszer. Vagy mindig betartod az egészet, vagy nem fogsz megigazulni általa. Aztán így folytatta, a hitből való igazság pedig így szól, itt Mózes 5. könyvéből idősz, de meglehetősen szabadon. Ne mond a szívedben, ki megy fel a mennybe. Azért tudni élik, hogy Krisztus lehozza. Vagy ki megy le az alvilágba. Azért tudnélék hogy Krisztus a halálból felhozza. Amit tehát Mózes mond, és amit Pál idéz, a hétből való megigazolás nem valami olyasmitől függ, amit meg kell tenni, hanem olyan dologtól, ami már megtörtént. Nem kell felmenned a mennybe, és nem kell leereszkedned a Hádézba. Krisztus lejött a mennyből, lement a pokolba, elvégezte az engesztelést, mindent elrendezett, neked már nem kell megtenned. És nem is kell mindezt megismételni. Aztán Pál folytatja, akkor tehát hogyan érhetjük el ezt az igazságot a hit alapján. Most következik az új szövetség egyik legfontosabb igazsakasza. Amint már mondtam, nevetséges dolog ezt a három fejezetet kitérésnek nevezni, amikor a hit igazság elnyerésének kulcsa pontosan a középső fejezet közepén található. Mi tehát az üzenet? A nyolcadik verstől. Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben, Még pedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ez a megigazolás tehát egy igény keresztül érkezik, az evangélium igényén keresztül, az evangélium üzenetén keresztül. Ez az egyetlen kulcs, amely megnyitja előtted a hitáltali megigazolás ajtaját. Csak gondoljatok bele, mennyire fontos ez. Mindaddig, amíg nem hirdetik ezt az üzenetet, még azok az emberek sem igazolhatnak meg, akik vágyakoznak erre. Súlyos kötelezettség nehezedik ránk. Hirdetnünk kell a megigazolás útját az emberiségnek. Nem elég leülni a templomban vasárnap délelőtt. Elénekelni himnőszokat. Ezzel nem tudjuk teljesíteni feladatunkat az emberiség felé. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige, a te szádban is, a te szívedben, mégpedig a hitigeje, amelyet mi hirdetünk. Figyeljétek meg, hogy a hitáltali általi megigazolás elérésében az emberiség, emberi személyiség két részének kell részt vennie. A szájnak és a szívnek. Ebben a három versben Pál mindegyiket háromszor használja. Az első két alkalommal. Az első a száj, és aztán jön a szív. Az utolsó alkalommal először jön a szív, és csak azután a száj. Azt hiszem, ez nagyon fontos. Nem igazán könnyű tudni, mi van a szívünkben. Kizárólag az Úr ismeri a szívünket. Ha azt akarod, hogy valami ott legyen a szívedben, hogyan tudod azt megszerezni? Úgyhogy kimondod a száddal. Ismételgeted. Lehet, hogy úgy látod, hogy nem történik semmi, de egy idő múlva megtörténik. Ez nagyon érdekes, mert angolul úgy mondjuk, hogy megtanulni szívből. A Héber azt mondja, hogy megtanulni szájjal. Hogyan tudod megtanulni szívből, úgyhogy ismételgeted a száddal ugyanazokat a kifejezéseket újra, újra meg újra, amik nem jut hova? A szívedbe. Akkor már nem kell erőfeszítéseket tenned. Ezért olyan fontos igeverseket megjegyezni. Mert amikor már megjegyezted, akkor nem kell erőfeszítéseket tenned. Rússza és körülbelül 50 ige memorizáltunk, és már semmi erőfeszítést nem kellene tennünk, ha felhívnám magam mellé és elmondanám, mert olyan gyakran elismételtük, hogy ott van a szívünkben. Ha tehát elhiszed a Bibliát és, Bibliát és elfogadod az üzenetet, akkor úgy tudod a szívedbe zárni, hogy kimondod a száttal. Értitek? Ez egy nagyon fontos kulcs. Olvassuk el ezeket a szavakat. 9. vers. Ha tehát száttal úrnak vallod Jézust, vagyis Jézus Úr, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztatta őt a halálból, akkor üdvözölsz. A legtisztább kielentés egyetlen igeversben az üdvösségre. Megvallod a száddal, hogy Jézus az Úr. A szívedben elhiszed, hogy Isten feltámasztatta őt a halálból. Ez viszont azt jelenti, hogy ha nem hiszel a feltámadásban, akkor nem üdvözölhetsz. Ezt az előző alkalommal mondtam már. Aztán a harmadik alkalommal Pál megváltoztatja a sorrendet, mert szívvel hiszünk, ami megigazolást eredményez, és a szájunkkal vallást teszünk, aminek az eredménye az üdvösség. Ismételnünk, ismernünk kell a megvallani szó jelentését. Az angol szó egy latin szóból ered, ami ezt jelenti ugyanazt mondani, és a görög szövegben is ugyanez a jelentés szerepel ugyanazt mondani. Tehát a megvallás a Bibliában hívő keresztények számára azt jelenti, hogy ugyanazt mondjuk a szánkkal, mint amit Isten mondott az igében. Nem szabad semmit hozzátenni ehhez, és nem is szabad elvenni belőle. Nem fogod azonnal elhinni. Jézus saját maga elhordozta a mi gyengességeinket és a betegségeinket. Az ő sebeiben meggyógyultunk. Tehát talán ezt mondod, de én beteg vagyok. Nos, ez igaz. Ha pontos akarsz lenni, akkor valóban beteg vagy, de az ige nem ezt mondja. Tehát el kell döntened, hogy melyik oldalra állsz, az ige, vagy a tünetek oldalára. Ez nem egy gyors és könnyű döntés, hanem ezt ki kell dolgozni. Érted? Az a helyzet, hogy van itt egy testvér, akinek van egy csodálatos bizonyságtétele, egy bizonyos betegségből meggyógyult, megállapították, hogy akut cukorbetegségben szenved. Nem azért említettem ezt meg, hogy mondja el a bizonyságtételét, csak megláttam, de egyszerűen ezt mondta az orvosnak. Doktor úr, ezt én, én ezt nem fogadom el. Az ő sebeiben én meggyógyultam. Ma teljesen mentes a cukorbetegségtől. Ez egy drámai példa. De ez nem valamiféle rendszer, amelyet működésbe hozhatsz, hanem a szívedből kell jönnie. Érted? El kell hinned a szívedben. Nem elég csak az elméddel elfogadnod. Ennél sokkal több az, ha a szívedben fogadod el. Hogyan jött be a szívedbe? A szádon keresztül. Érted, miről beszélek? Két dolgot kell megtenni. A száddal vald meg, hogy Jézus az Úr hidd el a szívedben, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból. Ez az üdvösség alapvető követelménye. Ha nem vagy biztos abban, hogy elhitted, de őszinte vagy, és hiszed, hogy a Biblia Isten igéje, akkor csak mondjad kitartóan a száddal. Ránézek a feleségemre. Itt van előttem. Ezt tettük három éven keresztül. Nagyon sok megvallást kellett tennünk. De kitartóak voltunk. Nem adtuk fel. És ez valóban működik. Működik. Nem volt könnyű. Senki sem állította, hogy ez könnyű. De ez Isten útja. Nem cserélhetjük fel valami más útra. Most nem csak a betegségből való gyógyulásról beszélek, mert az üdvösség szó a Bibliában mindent felölel, amit Jézus kereszt halála megszerzett a számunkra. Ha elkezdek beszélni a gyógyulásról, nem tudom abbahagyni, hagyni, úgyhogy kényszerítem magam, hogy visszatérjek a témánkhoz. Folytassuk a római levél tizedik részét. Pál azzal folytatja, hogy rámutat, a tizenegyedik verstől kezdve, hogy az üdvösségnek ez a terve mindenki előtt nyitva áll. Nem korlátozódik a zsidókra, hanem mindenkinek előrhető. Az írás is így szól. Aki hiszol benne, meg nem szégyenlő. Ez Ezsajás 28.16. Mert nincs különbség zsidó és görög között. Ebből a szempontból. Mert mindenki bűnös, és Isten mindenkinek a számára ugyanarról a gyógymódról gondoskodott. Mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja. Aztán a 13. vers, amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, Üdvözöl. Tehát hiszel a szívedben, vallást teszel a száddal, segítségül hívod az Úr nevét, és ez mindenkinél működik. Olyan, olyan csodálatos élmény, olyan emberekkel foglalkozni, akiknek nincs vallásos múltjuk, illetve nincs keresztény múltjuk. A lehető legegyszerűbben kifejtem ezt nekik, és működik. Nincs templom, nem éneklünk himnuszokat, csak megalapozok ezt a tényt. Ha szívedben hiszel és megvallod a száddal, ha segítségből hívod az Úr nevét, akkor üdvözülsz. Sok millió ember nyert már üdvösséget ilyen módon. Ez nem valami elvont elmélet, hanem egy működő gyakorlat. Minden máshoz hasonlóan, amit Isten mond, működik. Most megérkeztünk az egyik kedvenc Ige versemhez, ami a Róma 10 -17. Most kihagyom a 16. verset, majd később visszatérek. A hit tehát halásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által vagy Isten veszélye által mindegyik lehetséges. Tehát, ha nincs hited, akkor megszerezheted. Ez itt a bátorítás helye. A katonai szolgálatom során egy évet töltöttem el egy katonai kórházban, Egyiptomban. Senkinek sem ajánlom, hogy Egyiptomot válasza, ha kórházba kell mennie, olyan akadtat körülmények. Úgy kellett megismernem az Urat és megkeresztelkednem szentszelemmel, hogy annak semmiféle vallási kapcsolata nem volt a helyzetem. Nap-nap után úgy feküdtem le az ágyamra, hogy ezt mondtam magamnak. Tudom, hogy ha lenne hitem, Isten meggyógyítana. De utána mindig ezt mondtam, de nekem nincs hitem. Amikor ezt mondtam, egy hosszú, sötét völgybe kerültem. De egy napon rám ragyogott a csodálatos világosság ebben a sötétségben. Tudjátok, honnan jött? Róma 10.17. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ha nincs hited, akkor megszerezheted. Figyelj, a hit jön, a hit jön, a hit jön. Nem kell kétségbe eset, esésben maradnod, és ezt mondanod, nekem nincs hitem. A hitet meg lehet szerezni. Ezt ki akarom fejteni, mert nagyon fontos. A hit hallásból van, a réma hallásából, Isten hirdetett igényének hallásából. Nem a hit az első lépcsőfok, hanem a hallás. Ha prédikálnak, akkor hallhatod az igét, és az ige hallgatásából származik a hit. A szolgálatom korábbi szakaszából van erre egy eleven szemléltetés. Talán nem mindenki így képzeli el, de én régen utcai prédikátor voltam Londonban, nyolc éven keresztül prédikáltam London utcáin. Nagyon megszoktam a szabatéri prédikálást, így nagyon jól meg lehet tanulni prédikálni, mert ott nincsenek jegyzeteid, nincs konkordanciát, és valószínűleg nagyon sok ellenkezéssel találkozol, amiből kiderül, pontosan mi is van a tartsajodban, és semmi bársa nem támaszkodhatsz. A lényeg az, hogy egy este éppen Álltam, és elég nagy tömeg összegyűlt, talán százan is lehettek. Gyönyörű nyári este volt Londonban, és elsétált mellettünk egy fiatal ember. Látszott, hogy nagyon ráérős, csak sétálgatott. Nagy lekezelést láttam az arcán. Ugyan miről beszél ez az, az ember? De megállt, és elkezdett figyelni. 10-15 percen keresztül, amíg beszéltem, folyamatosan figyeltem az arcát. Folyamatosan eltűnt róla a vigyorgás, és a helyét mély érdeklődés váltotta fel a szemébe. Amikor befejeztem, elmondtam azt, amit gyakran elszoktam mondani. Ha van itt valaki, aki szeretne üdvösséget nyerni, akkor én most hangosan elmondok egy imát, mondatról mondatra, és ti elmondhatjátok utánom ugyanazt az imát a szívetekben, ha és ha komolyan gondoljátok akkor üdvösséget nyertek. Tehát elmondtam egy egyszerű imát, amelyben üdvösséget kértem, és amikor felnéztem, láttam, hogy a fiatal ember arca teljesen megváltozott. Oda mentem hozzá, és ezt kérdeztem, ugye te elmondtad ezt az imát, ő így felelt, igen, elmondtam. Ez nagyon erőteljes szemléltetés volt számomra, mert 15 perccel korábban csak arra sétált, teljesen hitetlenül, de megállt, hogy hallgasson, és ebből kialakult benne a hit, és üdvösséget nyerhetett. Sok keresztényel az a probléma, hogy nem szállja rá az időt a hallgatásra. Kinyitjuk a Bibliát, olvasunk egy fejezetet, becsukjuk a Bibliát, és elmegyünk dolgozni, vagy a konyhába, vagy máshova. Időre van szükség a hit kialakulásához. El kell időzönt a Biblia mellett. Azt nem nekem kell megmondanom, honnan veszed az időt. De hadd mondjam el, hogy azok, akik ezt nagyon fontosnak tartják, megtalálják rá az időt. Ha fontosnak tartod, akkor lesz rá időd. Tehát ez a lényeg. Ha van hited, akkor megfelelsz az üdvösség feltételeinek. Segítségül hívhatod az Úr nevét és megmenekülsz. Üdvözülsz. Utána Pál visszatér egy olyan kérdéshez, ami súlyos probléma volt a számára. Azzal küzdik, hogy miért nem hisz az én zsidó népem. Egy pillanatra visszatérünk erre a kérdésre. Visszalépünk a Róma 10.16-ra. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak. Azt hiszem, meg kell néznünk a 15. verset, mert idéz Ézsajástól egy gyönyörű szakaszt. Milyen kedves azoknak a jövetele, akik jó hírt hoznak. Ez a hírnököknek a képe, akik az evangéliumot hirdetik. Aztán ezt mondja, csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, mert Ézsajás ezt mondja, Uram, kihitt a mi beszédünknek. Tudjátok honnan származik ez az idézet? Ez Ézsajás 53. rész első verse. Ez a fejezet a legteljesebb profitai leleplezése Jézus engesztelő áldozatának. De van benne egy figyelmeztetés. Nem fog mindenki hinni. Értétek? Nem az a probléma, hogy Isten nem gondoskodott a megoldással. A probléma az, hogy nem fogadjuk el hittel. Pál ezzel a kérdéssel küzdik. Miért nem hisznek az én zsidó testvéreim? Hiszen ott van az írásokban, és az figyelmeztetett minket. Ki hitt a mi Nem mindenki. Aztán így folytatja, most elolvasom a 16 nem 18. verset kihagyom a 17. verset, azonban foglalkoztunk. Kérdem, talán nem hallották, sőt nagyon is. Nem az a probléma, hogy nem hallották. Aztán idézi a 19. Zsoltárt, ami a nap, a hold és a csillagok bizonyságtétele, de alkalmazza az evangélium üzenetére. Az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széleik az ő beszédük. Tehát ezt mondja, hirdették az evangéliumot, amikor Jézus elküldte tanítványait, és ezt mondta nekik. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Attól kezdve hirdetik az evangéliumot. Jézus az egész világra elküldte az ő beszédét. Ez azt is jelenti, hogy nekünk el kell fogadnunk ezt a beszédet. De Jézus elküldte az ő beszédét. Mielőtt Jézus elküldte az ő beszédét, senki sem volt felhatalmazva arra, hogy elmenjen és hirdesse. De Pál ezt mondja, az ige ma már el van küldve. Aztán ezt mondja a 19. versben, de tovább továbbkértem. Izrael talán nem értette meg. Aztán válaszol a saját kérdésére, és ezt mondja, ellenkezőleg, Mózes, aki igazán nagy tekintély volt, figyelmeztetett minket. Idéz az 5 Mózes 30. részéből, Annyi? Nem, elnézést. 5 Mózes 32, köszönöm. Nem kell megkeresnetek, felolvasom az idézetet. Mózes ezt mondja Izraelnek. Titeket egy olyan népre teszlek féltékenyé, amely nem az én népem. Értetelen népre haragítolak meg titeket. Jó kérdés, hogy ki ez a bolond nép? Te és én, A pogányok. Mi ostoba nép vagyunk, Izrael-lel összehasonlítva. Mert Izraelnek 15 évszázada volt arra, hogy megismerje Isten utasításait. Isten elkülönítette őket. De Isten mit is fog tenni? Felmérgesíti a zsidókat azzal, hogy elfogad egy olyan népet, akiket a zsidók elutasítottak. Szembe kell néznünk ezzel a tényel. A héber nyelvben még ma is a más népekre vonatkozó kifejezés a góly a megvetés szava. A goly a pogány nemzetekre vonatkozik. Tehát Isten vette az értelmetlen pogányokat, hogy felingerelje a vallásos és okos zsidókat. És figyelmeztette őket, hogy ezt fogja tenni. De az 5 Mózes 32-ben Mózes azt mondja, Féltékenységre ingereltek engem olyan tárgyakkal, amelyek nem Istenek, hanem bálványok. Én is féltékenyíteszem őket olyan néppel, amely nem az én népem. Meg kell ismernetek két Héber szót, az egyik az Án, a másik a Gói. Az Án népet jelent, a Gói nemzetet. Az Án egy olyan nép, amely szövetségben áll Istennel. Csak egy, egy Án volt a világon az evangéliumig. Israel. Ma mi is olyan nép vagyunk, akik szövetségi kapcsolatban állunk Istennel. Nem az amerikaiak, nem a britek, hanem Jézus Krisztus Egyháza. Mi már nép vagyunk. Istennek az volt a célja, hogy féltékenységre ingereje a zsidókat. Számomra tragikus, hogy az egyház az elmúlt évszázadok alatt vajmi keveset tett azért, hogy féltékenyétegye a zsidókat. Van egy barátom, Larry Tomczak, sokkal jól ismeritek, egy hete együtt szolgálunk. A könyvében elmondja az élettörténetét, elmondta, hogyan dolgozott egy nagyon intelligens és befolyásos zsidónak, aki Washingtonban, a légierőnél rendkívül magas beosztásban dolgozott. Larry lelkesen bizonyságot tett neki, és ez az ember nem utasította vissza a bizonyságtételet. Ez az ember azt mondta, ha találok valamit a kereszténységben, ami jobb, mint ami nekem zsidóként rendelkezésemre áll, akkor elfogadom. Nagyon sok zsidó embernek ilyen a hozzáállása. Őszintén, ha te a zsidó lennél, és kívülről szemlélnéd a kereszténységet, ahogy azt a média bemutatja, vagy néhány ember életében látható, te mit választanál? A zsidók alapvetően gondosabban követik a vallásokat, mint az egyház. Ezt a feleségem tapasztalatai alapján ismertem meg. Nem lenne helyes most belemenni ennek a részleteibe, de megtért a judaizmusba, és több mint húsz éven keresztül gyakorolta a zsidó vallást. Amikor a házassága felbomlott, és a családja szétesett, az egész zsinagóga ellene fordult. Nem hittek neki. Hányszor megtörténik ez a keresztény gyülekezetekben is? Ez egy nagy kihívás. Pál azt mondta, hogy féltékenyé kell tennünk a zsidókat. Tudjátok, én nem vagyok zsidó, de a zsidók azt mondják, hogy ha látnák ezt működni, akkor kellene nekik. Mutassátok meg nekünk, hogy ez működik. Különben nem kell. Ha pedig nem kell... Akkor felejthető. Továbbra is azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy lehet az, hogy Izrael nem hitt. És Pál mindig a Bibliához fordul a választért, csak a profétáknál keresi a megoldást. Ezért a 20. versben Ézsajás 55. részét idézi. Megtaláltak azok, akik engem nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem kérdezősködtek utána. Kik voltak azok, akik nem kérdezősködtek, akik nem kerestek? A pogányok, úgy van. Izraelről viszont így szól. Egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Pál ezt mondja, és szerintem valójában zsidó testvéreire gondolt, ezt mondja, kaptunk figyelmeztetést. Nem mondhatjuk, hogy ez soha nem történt meg velünk, mert a saját prófétáink elmondták. A saját Mózesünk mondta, hogy Isten félték ez minket olyan népre, amely igazából nem is nép. Olyan népre, amely nem is azonos szinten van velünk szellemi értelemben, sőt, még intellektuális értelemben sem. Aztán Izsajáson keresztül az Úr ezt mondta, Kitártam karomat felétek egész nap, de ti nem engedelmeskedtek. De megtaláltak engem olyan emberek, akik még csak nem is kerestek. Tehát foglaljuk össze a hit megigazolás és a törvény általi megigazolás közötti különbséget. A törvény általi megigazolás különféle cselekedetekből, a szabályok betartásából áll, minden szabályt betartok, tehát igaz vagyok. Pál a római levélben korábban ezt mondja, már elolvastuk. A dicsekedés ki van rekesztve, mert a törvény kudarcot vallott. Mit jelent ez? Hogyha te a törvény betartása által igaz ember vagy, akkor van mivel dicsekedned. És mit késztették egy dicsekedésre egyetlen egyszerű szóban? A büszkeség, ez a problémák gyökere. A büszkeség. Hadd kérdezzek valamit. Mi volt az első bűn a világegyetem történetében? A büszkeség, úgy van. Amikor az ördög eljön, hogy megkísértsen minket, nem tehet többet annál, mint hogy ránk szabadítja azt a katasztrófát, ami őt is érte. Mindig ez a célja. Mi az, ami létrehozza az emberben a büszkeséget? Sok lehetséges válasz elképzelhető, de elmondom, amit én hiszek. A vallás a büszkeség egyik legfontosabb forrása. Soha nem hittem, hogy a kommunizmus túl hosszú ideig rapságban tarthatja az oroszokat, mert ismertem az orosz emberek lelkét. Higgyétek el, testvéreim, hogy ami a kommunizmus helyét elfoglalta, az sokkal veszélyesebb. A vallás. A törvénykezés. Én személyesen úgy vélem, hogy kaptunk egy rövid időszakot a kommunizmus és egy vallásos rendszer feltámadása között, amely sokkal inkább képes igába hajtani az embereket, mint a kommunizmus. Az ördeg minden eszközt fölhasznál, a kommunizmust is, de nem ez a legfontosabb fegyvere. A legfontosabb fegyvere a vallásosság, mert ez az emberi büszkeségre épít. Értitek? Még azt is szoktam mondani, hogy ha valaki valaha is beleesik a megtévesztés vagy a tévtanítás csapdájába, a probléma gyökere mindig a büszkeség. Az egyetlen dolog, amely megnyitja az ajtót a megtévesztés előtt a hívőben, a büszkeség. Azt fogjátok tapasztalni, hogy szinte minden tévtanítás a büszkeségre appellál. Ha csatlakozol ehhez a csoporthoz, akkor szellemű leszel. Ez a legjobb csoport. Minden választ ismerünk. Csatlakozz hozzánk, és igaz lesz. Nekem az a véleményem, hogy csat ha csatlakozol hozzájuk, akkor egy dologban biztos lehetsz. Tévedsz. Szinte minden kultusznak ez a mozgatórugója. Mi vagyunk az igaz emberek. Mi jobbak vagyunk, több ismerettel rendelkezünk, magasabb kijelentéseink vannak. De ugyanez a jelenség hagyja át az egyházat is. Nekünk ez ez a doktrínánk, ezért igazabbak vagyunk, mint mások, akiknek más doktrínáik vannak. Az egyetlen megoldás az alázat. Meg kell aláznunk magunkat. Az alázat és a hit együtt jár. A büszkeség és a hitetlenség is együtt jár. Isten módszere a hit általi üdvösség Elvág minden büszkességet, és nem hagy nekünk semmit, amire büszkék lehetnénk. Csak egy valami marad meg nekünk Pál szerint, a kereszt. Lépjünk tovább a római levél 11. részére, amire már nem sok időnk maradt. De itt Pál felveti azt a döntő kérdést, ami még ma is rendkívül fontos kérdés maradt a mai egyházban. Róma 11.1. Azt kérdem tehát, elvetette Isten az ő népét? A, a görög nyelvben van a kérdezésnek egy olyan formája, amelyen nem választ várja. Pál itt a kérdésnek ezt a formáját alkalmazza. Isten nem vetette el az ő népét, ugye? És a nem válaszra számít. Szó Sóla. Amikor a római levél első részével foglalkoztunk, emlékeztek, milyen fordítást javasoltam? Távol legyen. Még eljátszani sem szabad ezzel a gondolattal. Veszten el ez a gondolat, hogy Isten elvesztette az nép, elvetette az ő népét. Hiszen én is izraelita vagyok. Ábrahám utód a Benyámi törzséből. Tehát Pál ezt mondja, én vagyok a bizonyíték arra, hogy Isten nem vetette el az egész zsidó népet. Isten nem vetette el az ő népét, amelyet előre ismert. Értitek? Újra meg újra visszajutunk ehhez a döntő jelentőségű tényezőhöz. Azok Isten népe, akiket Isten kiválasztott és előre ismert. Nem hiszem, hogy Isten bármikor is valami meglepetéssel találkozik. Ránk sok meglepetés vár az örökké valóságban. Testvérem, nem számítottam arra, hogy itt látlak. Nem a megfelelő doktrinát vallottad, nem a megfelelő csoporthoz tartoztál, nem tudom, hogy sikerült ide bejutnod. De a legmegdöbbentőbb meglepetés mégis az, ha valaki nem jut el oda. Az a személyes véleményem, hogy Isten megszámolta a kiválasztottakat. Pontosan tudja, hány helyet kell készíteni az asztal mellett a bárány mennyekszői vacsoráján. És minden hely mellett lesz egy névtábla. Csak annyit kell tenned, hogy addig keresgelsz, amíg meg nem találod a helyet, ami már ki van jelölve. Isten nem utasította el az ő népét, akiket előre ismert. Aztán visszatér Izrael történetének ahhoz a szakaszához, amikor Illés volt a legnagyobb próféta. Illés megvádolja Isten, Izraelt Isten előtt. A régi King James azt mondja, hogy közben járt Izrael ellen. Ez mindig megfogott engem. Itt van Isten profétája, aki közben jár a saját népe ellen. Szerintem ez illésnek egy gyenge pillanatában történt. Nem hiszem, hogy bármikor is közben kellene járnunk Isten népe ellen. Persze megértem, gyakran nekem is kedvem lenne ezt tenni, de szerintem ez egy gyengeség, aminek soha nem szabad engednünk. Mit mond Illés? Uram, profitáidat megölték, oltáraidat leromolták, és én maradtam egyedül, de nekem is az életemre törnek. El kellett mennie egészen a sínai hegyig, vissza a törvényadás helyeig, és személyesen találkoznia kellett az Úrral. Emlékeztek, ez egy drámai találkozás volt. Az Úr nem volt a hegyen, aztán jött egy szél, ami felforgatta a sziklákat, de az Úr nem volt a szélban. Aztán földrengés lett, de az Úr nem volt a földrengésben, aztán tűz jött, de az Úr nem volt a tűzben. De aztán megszólalt egy halk, szelét hang. Az egyik fordítás szerint egy gyengét fúvás hangja. És ez sokkal hatásosabb, sokkal inkább parancsoló tekintélyű volt, mint a szél, a földrengés és a tűz. Ez volt Isten hangja. Tudjátok, amikor meghalljuk Isten hangját, akkor nem kell kiáltásra számítanunk. Persze, ő képes kiáltani. De amikor meghallod Isten hangját, a legdrágább élményed lesz meghallani ezt a halk tiszteletet parancsoló hangot, amely elmondja neked a valóságot. Az Úr helyre igazította illést, és azt mondta, számadataid tévesek. Mit válaszolt neki Isten? Meghagytam magamnak 7000 férfit, akik nem hajtottak térdet a boálnak. Figyeljétek meg, hogy a hangsúly ismét Isten kegyelmében. Meghagytam magamnak. Nem ők tartották meg magukat, én tartottam meg őket. Ők az én megőrzött maradékom. Aztán Pál így folytatja. Így tehát most is van maradék, Isten kegyelmének kiválasztása szerint. Itt ez de a szó szerinti fordítás azt mondja, a kegyelmi kiválasztás szerint. Visszajutottunk tehát ehhez a témához. A kegyelem határozza meg Isten szuverén kiválasztását, és Isten kiválasztása határozza meg, ki tartozik az ő népéhez. És Isten fenntartott magának egy maradékot, Izraelben és az Egyházban egyaránt. El tudjátok ezt fogadni? Hiszem, hogy ugyanazok az alapelvek vonatkoznak mindkét csoportra. Ezért tanulmányozok Izrael sorsát, mert ránk is ugyanazok az alapelvek vonatkoznak. Az Úr segítségével a következő alkalmon befejezzük a Római Levél 11. részének tanítvány, tanulmányozását. Az Úr segítsen nekünk. További tanulmányozás céljából javasoljuk még a Felszabadító Igazság Izrael és az Egyház számára, és az utolsó szó a közel kapcsolatban című tanulmánytásokat. További információkért, valamint Derek Prince kazettáinak és könyveinek teljes listájáért vegye fel a kapcsolatot a Derek Prince Ministries legközelebbi irodájával. Thank you.